Amfion, constructorul. Amfion cântând, zidurile cetății cresc, cărămizile așternându-se singure. Aici, pe câmpul unde în vechime zeii n-au trecut decât călări, unde pietrele își arată colții albi, și iarba fuge speriat în verzuiele zări, Îmi dau întâlnire cu tine, femeie, Zveltă și sălbăticită de frumusețe, Înainte de răsăritul soarelui, Când stelele rostogolindu-se înclină cerul într-o parte, Și tu, venind de tine, doar un strigăt mă mai desparte. Cele mai tainice și mai adevărate cuvinte de dragoste Ți le spun înainte de a te zări. Bat aerul cu toate valurile mării Și fichiul lor răsucește copaci Și sepiile și rechinii într-un dans de oblizi. Te aștept să-ți desprinzi trupul din iarbă, femeie. Din numerii mei și din întreaga mea putere, Țâșnesc două pantere, nemai văzute pantere, Pe ape s ștern curcubee și se fac viaducte și poduri, Curând peste căi ferate lucind, peste trenuri trecând. Din pieptul meu arămiu, vărgat în părți de vițe mușchiuloase, A iduma. Vor ni mai târziu lei cu coame flocoase, În friguri ca niște explozii de aur vor Și vor bate aerul și se vor prăbuși, Și se vor face temelii și terasamente și diguri. Din coastă, zbătându-se ca o sabie, Își va arcui în salt trupul lucios, Delfinul, din tot cârdul cel mai frumos, Izbind cu coada, Aerul lichid și va coboru, încolăcindu-se ca un cercel, și se va face zid și se va face crenel. O, pe rând, din genunchi, condorii vor izbucni în mănunghi, se vor roti, luând văzduhul întăișe, și se vor așeza și se vor face acoperișe. Și din gleznă, până ai să te arăți, femeie, Vor pleca și animalele celelalte Lăsându-mi nerăbdarea împodobită cu plante. Poate să-ți spar subțire calicărirea Și în spatele meu frenetic crescând, Orașul îți va fura în văzduh privirea. O, oh, gingașul, zveltul tău pas, Legănat peste ierburi printre colții pietrelor, am mai rămas un gutui, și un a mai rămas, smulgei și dui în piața circulară. Am mai rămas un prun, și o arțară mai rămas, smulgei și dui la întretăierile de drumuri. Am mai rămas un platan, și oțetara mai rămas, smulgei și dui pe cheiul cu poduri. Mi-a mai rămas și un ram de tei. Îl vrei, stăpuna mea? Îl vrei aici, pe câmpul unde în vechime zeii n-au trecut decât călări, unde pietrele și arată colții albi și iarba fuge speriată în verzuiele zări? Autor, Nikita Stănescu Lectura, Maya Martin